Xhdo lavdë dhe falënderim i takon Allahut xhallal xjalaluhu vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falje dhe ndihmë kërkojmë dorasa salavatet selamet përshëndetje të mira të Zotit të gjitha të të tubuara tek njeriu më i mirë, më i zejdur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të, ti të ndershme Migrate ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët Ese të ndjekin rrugën e ti me të mira Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të brandishëm Të ndëruar gjëmëtli Jemi në gjumane të trejtë Të muaj që ualë Pas muaj të Ramazanit Dhe njëriju kalën në një rutin Në muaj të tjerë pos Ramazanit dhe e humbi si at strumbullor strumbullorin dhe boshtin dhe qendrën ku duhet njeriu me edicitë për çfarë po vepron, për çfarë po lëviz, secilat janë një jetët, secilat janë qëllimet. Andaj dinamika e jetës shpesh harr lëvizet e shpejta shpesh harr e humbin edhe kuptimin. Andaj besimtari duhet që me shumë vëmendje, me shumë syçëllsi në me shum mençuri mos ti humb në jetën e ti. Pra, xhumote shumëta, ardhyet e shumta, lëvizjet e shumta, nuk duhet besimtarit më ja humb qëllimin. Nuk duhet besimtarit më ja humb atë pikën synuese të cilën e, e synon nga gjitha këto veprimtari. Synimi dhe qëllimi në Ramazan është më i afërt dhe më i pranishëm në zemra, por shkakse edhe shejtanët mungojnë, edhe dyrët e gjenetit janë të hapura, edhe prania e besimtarit në raport me Zotin Gjellegjelali është me fuqishme, mirë po kjo pas Ramazanit është disi më e, më e largët. Andaj besimtari duhet gradualisht të mërvet vetën dhe ti, ti pasron një jetët e ti, ti pasron qëllimët e ti, dhe mos të jeton në kaos, mos të jeton në shregullim, mos të jeton në shregullim, Në kuptimin e shtyrjes me kohën Apo eqës pas kohës Pra po eqim se po eq koha Po lovizim se po loviz koha Jo, besimtari Gjdove e për Qofte përsërishme Gjdo aktivitet Qofta i përsërishm E ban me një jet E ban me qëllim E ban me synim të diqka jetë të mirë të cilën E dërë Allah u te bareke U e te ala Kemi ngell Atje në surën e neve të cënë e filuam Dhe thamë se këtë sure Përve të surës e nësër E dhe surja e lbejjine Të gjitha këtë sure të gjuzit amme Janë sure të mekës Dhe sure të mekës ka një përshkrim Dhe një njër shumë të dalushme nga njërat e medines Për sure të mekës i qasë njërzve u flasë i njerëzve me një të nacionën retorik kretë ndryshën nga surët e medinës andaj edhe si të tila ato i ndërtuan sahabët e pengamberit sallallahu alaihe sellem pra, para se me vazhduatje ne edhe shofëm i se surët e mekës e ndërtoj njerion nga aja në zhë dhe rëtullimi i gjdo rendit nuk e jep formimin e duhur. Çdo kush që ka fillon nga b-ja, nga c-ja dhe fillon e ndërtohet prej prapst, atara atara nuk është ai rregullim i duhur. Çfarë duhet besimtarit me bë? Besimtari duhet ndërtohet nga a-ja e eksumerat. Pra duhet të merr gjërat me fillim. Surret e Mekës, çfarë çfarë i japin njerëzit? I japin ndërtim nga a-ja, pra nga themeli. Andaj ne nuk gjejmë në surën e mekës Nuk gjejmë në surët të sët i ka zbitë Allah u gjele gjelalu në meke Dicka e cila është e, plotësuse Dicka e cila është majelartë për njeriun Por gjejmë themel Pse gjithë ki investim në themel Pse gjithë kjo, kjo doze madhe e sureve Vetëm e vetëm për ta ndërtu themelin Nga se Aqë me e larë që synoho tjetë Nëndërtimi Aqë më shumë investohet në, në themel Nëse dikanti e shef Duke punue shtëpi Apo duke e gjujt një themel Dhe shef një dit, dy dit A i vetëm pre themelit Spodel pre themelit Vetëm e forcon themelin Dhe ti një dit për dit dhe mund është me epyt A do të dillë që ndërtima A po ke menej në themel A do të dillë që ndërtima Por gjigia e arsyes me cilat do, tjet, do, me ndërtu, salar do me ngrit, qka të jetë, varësisht çka do më ndërtu, sa lart do më ngrit, as edhe investon themelin. E Kur'ani çka sinonte për njerëzimit, çka sinonte për muslimanëve, me i bë jo njerzit më të mirë se i ka bë po histori. Njerzit më zgjedhur se i ka bë po histori. Në në surën Ali Imran tha Allahu xhelel xelalu këntum khajra umetin, u hrigjet linës, ju e një njërzit më të formuar për ta u dheq njërzimin. E a i cili është për ta u dheq njërzimin, i duen themelet e forta. Ku i mërën sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi sallem, themelet e forta, i mërën në surët me kje të manifestuara për së gjali të pengamerit sallallahu aleyhi sallem. Edhe një herë për sërisi, ku e morën atë fuqi, atë energji, atë takat të malë, shok të pinga meri sallallahu alai sallem, për ta jetë su fenë në atë dozë që është njërë të ta, ku e morën, kanë thonë djetarët, në surët me kije, të cilat zbritën meke. Pastaj, këto sure i shpjeguan dhe i mishërun duke pa vetë për nga merin sallallahu alaihe sellem për nga merin nga merin sallallahu alaihe sellem nuk, nuk i e për të dikujna diqka për vetë se sa i duhet nërsa nga shpesher morë mi për shembul doza qëtume dhe jemi në kone informacionit dhe jemi në kone e shpërndaris e një hurive por një grumbull i madhi atyre një hurive shpesher një rihut nuk i pojnë dobi andaj kurani sinon me formu një rihut të mamë që i shduhet E na të shkamojmë shpeshar, shpeshar neve Morë me aty, këtu një informacion, atjeni një huri Këtu një shembul, atjeni shembul Dhe bëhet të rëmuj Dhe rëmuj, kur ka kaos, së përfitohet Kur përfitohet, kur njeri ju mërë nga dal, nga dal Kur a, a ka mundëci dikush me përfitu prej ushtimit Nëse i, i je për shumë lojet ushtimeve pa asë një farrendi, fillon të njana, fillon të tjetra, fillon të tjetra, a ka mundësi më ushqy në të tërshëm shëndetshëm, s'ka mundësi, kur ushqy e shëndetshëm. Kur e merë ushqymin e shëndetshëm në vetë veti, por e merë dhe me një list e cila i përshtatët nivelit të kti, i përshtatët nivelit të fmiut, i përshtatët nivelit dhe të vjeqarit, i poshtëtat nivelit 20 vjeçarit, i poshtëtat 50 vjeçarit, i poshtëtat dikujt me sëmundje, varësisht se në cilën gjendje je, ajo është edhe prej ushqimeve të cilën duhet me japur shtat imunitetit njeriu. Tani kthehemi te shpirti. A kemi mundësi me marr çfarë dëshirojmë? Jo. Duhet të marrim atë çka jemi të nevojshëm. E surrët e Mekës, çka i dhan sahabeve fillimisht Surët e mekës, krejt surët e mekës Qëka sëjnojnë, fillë e mishë mi kanëzun njeriut Fillë e mishë dojnë mi kanëzun njeriut Që, du është mu të razu Dhe du është mu këthjel Nga gjumi i cili të kaplon në këtë dunja Në këtë dunja ka loj loj në pyrësa Të cilët të njeriun nëse i konsumon A i mpinjët Në pyrësi është shumë i fuqishëm Në pyrësi i epsheve Në pyrësi i epsheve Në pyrësi i dëshirave, në pyrësi i dashuris për me jetu gjatë, në pyrësi për me ndërtu një shtëpi, në pyrësi për shëqërim, në pyrësi e shumë pyrës ako, pra e merë një dos nga dashurie e kësa i bote dhe gati një këtë qëllën e jo, e surët e me këzvinjë për sfarë, me e largu këtë dozë. Para mendone ju, vjen për nga mberi ju në sallallahu a.sallem, 14 vite jeton në mesin e njerëzve dhe jet, njerëzit jeton që shë kanë poshjetë të normal dhe një dit për e dit va ju thot unë jam pengam ber qëfar doze e trazimit është kjo shumë e madhe pastaj ju thot se kret ju e kini obligim mu me ndik pastaj ju thot Se une du të mukan të jo ma i dashur Se vetët e juve Se evlat të juve Se grat të juve Se shpijat e juve Se trektit e juve dhe pazaret e juve E qëfar duhet fuqije këtu për me ndjekit njëri Duhet një fuqije shumë e madhe Andoj ndjekja Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Ndjekja Kur'anit Ndjekja rrugë zotit gjelle gjelalu Nuk është si e mendojnë dikush Dhe shumë për e njerëzve E mendojnë Ta punë qefi Hajë se këtë kanë vaktun e I daj pakohë edhe gjamiës Edhe Kur'anit Edhe derësit Ekstumeral edhe Ramazanit Këtë nuk kanë punë kështu Kjo punë ma serioze Ndje kja e dikuit Për kushtimin dhe i dikuit Të qenurit besnik dhe i dikuit O shumë ma e malë dhe se kaq Olloj një trektime për kushtu Një trektime për kushtu Me, me sërëzitet Me e morë për sipër, me e cë një biznis Vëlloj kërë njërë që si së nflenë Dhe është normal kjo A i cili donë me e ndjek Një fushë, caktumet sa i bote Dhe donë me lidhë më rdonjë në ndryshme Akte të ndryshme Dhe me qarkullu një artikul Dut me duhet a i mu angazhu shumë A më me donë anime si të qkoj e shkon A ta shka thërë në kështu si të qkoj e shkon Zbonë prisë të asë një punë E pa mendo priës të çështjeve më të mora të njerëzimit. Jan çështet mendore, çështet e idejes, çështet e botës tjetër, çu që është çështjet e zbërthimit, pse kanë ardhur në arën, këtë dunjë? Pa mëndonin çfarë energjie i duhet njeriu. Andaj për këtë këto nevoja, Allahu Xhelel Xhelal u çoj surrat e Mekës. Njeriu të mia dhan takatin për çfarë? Për ta kuptuar se ai është i ngarkuar me një detyrë shumë të madhe. Njeriu është i ngarkuar me një detyrë shumë të madhe. Andaj dietarët kanë thënë se njeriu nëse e mot jetën e vet, nëse e mot jetën e vet, dhe i ndon me lista, knacid hirrimët, të lashët problemet, smundjet. Ekstremale, nëse i don me lista Sa ko ka argju në knaci Sa ko ka argju në hidrim Sa ko ka argju kokdhimbje Sa ko ka argju duke i zidhisa probleme Kaptina e knacijës Këta e pranojnë krejt edhe muslimat edhe jo muslimat Krejt e pranojnë Kaptina që ka ti e dan E knacijës është doza me e vogël Këta merën cilë ndush edhe, edhe miliarderi matë madhë Edhe fukalan matë vogël Doja me lista Kënëtësia, idrimi, ekstumeral, nevojat, hargjimet, konsumimet, i del kaptinë e gzimit ma e pakta. Ma e pakta. Andoj njeri ju thotë të punoj pak, ta shioj një moment. Të punoj punoj, ta shioj një moment. Pro të punoj një vjetë, ta shioj një moment. Të punoj pas vjetë, të shkojmë pushim një javë. Qështu o kjo do një javë? E allo u gjele gjelelu me këta që ka nga ka than A i ka mutë këtë listën e gzimit me e shtu e E me nga i bom ma shumë Por s'ka dasht S'ka dasht Nga se këtu e ka zblit ademin për një qëllim A e ka zblit prej vendit kreacive në botën e telasheve Në botën e problemeve Andaj orvatja, vetë orvatja Veç mu përpjek me ashtu dozën Kësaj dunjaje Ma shumë knëtësi Se sa ngarkes Vecë që kjo rëvatja azop Azopo Se ti sënëndonë ligjin Sënëndonë ligjin e Zoti Gjele Gjelelu Andaj këtë të neve që ka në argumentojnë Në argumentojnë se njeri ju ka përgjëcit madhe Ka përgjëcit madhe Njeri ju të mam të hijen në moshën madhore Të mam të fillojnë me punu mendja Fillojnë të lashët mloja Fillojnë pyjtjet mloja Fillojnë barat mloja Ekshë më ratë dhe të mamë të amore pak vetën fillojnë përgjëtësit e dhe më të mloja të mamë bëjtë familjar e haron vetën e merë familjen edhe kështu me radhë dheri sa përfundon kitë kjo qëfar argumenton qëfar argumenton tha Allahu gjellë gjellë luhu se e fe hasiptum enne me khalakënëkum abethe a ju o ju njerës kini mendu se ju kemi kriju me bo hajgare me luit Ammo si të më nënësi që ne krijuam me lut, kjo problem shumë serioz. Nëse na mendojna se Zoti nuk ka kriju, çat i pak mos bavit, çat i pak mos gnos, çat i pak me me shiu një moment, na kena problem shumë serioz. Es britën surën Mekkie, e ky a jet nga ta se na nuk kena kriju por me lut. Por jemi krijuar me e quni amanat, një, një porositi ma të madh te Zoti nën, e cila është ajo. Ajo është Në nështrimi Nda i Zotit të gjithësis Me tërqenjën ton Me mendje, me shpirt Me fizik Dhe kret agendat tona Kret qëllimet tona Me funksionu për nja Kullu Allahu ehad Thu haja është Allahu një Vetëm për Zotit ton të barek e vëtjara Andaj kjo është një pasqyrim Edhe pse ka shumë Një djetarë kanë të shkruara Libra psesurët me kije Edhe psesurët me denije Qa ka ndalim këto? Kurani ka ndalë këto Kanë zbit në periudha ndryshme Jemi në në surën me kije Surja e 78 e Kurani E cila quët surja e lajmit Lajmit të madh Qfar ka këtë lajm? Tha të Allah u gjele gjelelu hu Amma jetese e lun Për qfar pysi njërzit njëri tjetrin Por lajmin e madh Në të cilin kanë shumë polemika Kiameti, ditë të gjykimit, zoti, polemik e malët e njerëzit Kur ka mendod, a ka mendod, e shumera, diskutoj njerëzit Emisionet ndryshme, a ka zot, a s'ka zot A ka ditë kiameti, a s'ka ditë kiameti A kene më rinjallë, a s'kene më rinjallë Kretë të a thotë Allah u gjelevala, ka polemikat më ojët e njerëzit Dhe shika Allah u gjele gjelelu flet nga një urija e ti Gjithë përpshirëse për njerëzit Aje dinë se ka polemik Pasaj tha, kelle se ja alemon Kur se si, do të njohim Dhe thanë djetarët Përgjidja më e fështir është balafacimin me të vërtetën e pakthyshme Pra, përgjidja më rand Për ataj cili s'ka besu cila është është nxerja e ti në ditë gjikimit Edhe s'ka më përshdyti S'ka shanse Andë dhe Allah u gjelonë në Kur'an Ua la të hjine manas ولا تحين مناص ndit gjykimit kush del dhe se ka vau hazër vetëm latahin ska ko kthimi mo se kthe a e ka kthid i kanallau xhel xhelal shikojati shikojati kronologjikisht historia si ka rrjedh hallk për hallk et xhinxirit cili brez për njerëzve u ka çuë Cili brez për njëzë vukachu me thonë Ka dalë të se dhe najna konë këtu A dojë tha Allahu gjellëvala Fehel tes me ulehum E rikze A mës pjanin zanin Ndikujnë atë kalumve Që janin zanin Së nga pengojnë neve brezat e kalum Pse se rada është e jonja Kur nga kalojnë rada neve Vin tjerët Së nga këthen zotë i unë gjellë gjellëluhu A dojë Allahu të varë kjo e tala tha Do të morrin vashë për zdyti Thumë me kella Kanë me mërvesh amandit kiametit Pas e tha Allahu te bare kjo vëtjala Elem ne gjalil arda mi heda A nuk e kemi bëna tokën Djeb të përstatshën për juve Rafsh Dhe thanë djetarët kanë thanë Pse ka përmendë Allahu Bërjin e tokës djeb të përstatshme për njërës Nga sa ajo në esenës është e rumbullakët Tërësia e tokës është e rumbullak Ndërsa me e kena rafsh dhe e përmendëm ligeratën e kaluar se nga kjo rafsh dhe të qenurit rafsh dikush ka mendu se to ka rafsh dhe jo e rumbullakët dhe ka njën teoria se e rumbullakët është teori e kurtheve të ndryshme por Allah u gjele gjelelu në Kur'an e ka tregu se to ka rumbullakët to ka është rumbullakët ma djetë gjdo planeti Zotit është i rumbullakët gjdo planeti Zotit është i rumbullakët Andoj thë Allah u gjeluala, këtë rumbullak tënë, me au pas leon qashtu, ndo, a mund është ti me ndërtu shpin bë top, a ndërtojnë shtëpin të bë top, ka pak musil top i bje, bje shpia, e Allah po thotë, ja, une e kom një top të madhë, toka, planet i madhë, rumbullak, mi hede, a më për juve, e kena bo rafsh, E ti e ndërton shtëpijen dhe një është komodë aty Dhe me ndonë se aty është vendi maj sigur Aty me ndonë se vendi është maj sigur Por nëse del në hapsir Rezi që të rëthojnë Nëse del në hapsir Rezi që të në rëthojnë neve Andaj tha Allahu gjelle gjelalu Inë Allah ju mësikus se ma avati wa, Valë ardha në të zule Allahu e mbanë tokën Dhe qiovin Mos të përplasë njëri me tjetërin Mos të përblasë njëri me tjetëri, anë dhe Allah u gjelluale, ne e kemi bërë tokën për juve rafsh, që gjithë jeton i komod, pasaj dhe Allah u gjelluale vëlgjibële, e utede, dhe kodrat i kemi bërë shtyla, dhe thanë djetarët gjdo kodër, në përmasën e jashtë më është edhe në brenda, po qatësa ka kodër jashtë, ka dhe brenda, dhe kjo e mban stabilitetin e tokës, pasaj dhe Allah u gjelluale, dhe ju ke për të argumentu për njëshin e Zotit për është do se në këtë botë është qift bur dhe gruje bur dhe gruje dhe kjo në kitë hajvanatët kitë në, në kretë të gjallesa që ka egzistojnë në univers është qiftë këta e ka ba lau te bareke wa te alla wa gjealna naume kumë subata dhe kemi ba gjumin për juve pushim dhe përmendëm disa prejdo bive të gjumit se gjumi është prej nevojave të domës dëshme të njërijut Dhe egziston Pra një loj Kufiri Ku njëriju s'mundet me kaluat kufi pa gjum Pra blokohet A nëjë allahu gjellë gjellalu këta e ka morë për argument për veti Se ju fleni Unes fleni Allahu la ilaha illahu alhajju alqajjum La të khudhu husinetun valanum është allahu a i cili meriton të adhurohët një Sko, Zotë, i cili meriton me adhuru përve që ati Ata se kopë kotja Ata nuk e kopë kotja Me kopë kotja është ka trotë univerzi Për adhohë nuk e kopë kotja Uala në umë E as As gjumi E kamohu edhe kotjen Edhe gjumin, gjelle gjelalu hu E pse neve ne i përmendi gjumin Nga se na në gjum kemi qëtësi Kemi pushim Neve nga vdekja morë me jetë Neve nga vdekja morën mi jetë Për të të regu zotë i unë të barë kjo e të ala Se jetë a juve dhe vdekja juve së është dorën e juve Kini po njëri ju kër bjenë gjumë Qëka banë? Vdes Andaj Allah u gjele gjelelu në Kur'an në surë në Araf Tha vdekja është gjumë e vdekje Dhe për nga meri sallatë sallem Kër u qonë të prej gjumë i qka thonë të Elhamdulillah i ledhi ahjani Ba dhe ma e meteni Elhamdulillah Allahot, pra falëndërimet i takojnë veç Allahot, i cilin më kanë njallë pasim më vdës, më mërë shpirtin. E mirë, që është këtë qudi, që di? Qështë e ka vëllohu kështu? Pa tjetër shdo dit me vdëk pak për me jetu pak. Po pra ti pa vdëk pak së njeton. Dikushat unë përduvesh me jetu. Vetë ki me vdëk, ka me të shlukon. Ka me të kap gjumi vetë. Anallahu xhuello wala thoj'alna wa noumukum subata. Jumin e kemi bë, nuk that pushim, po dietar thon këo është për pushim. Buk falisht është kputje. Duhet me ta kputjetën për me ta lënë prap. Kputje për me ta lënë prap. Anë kjo është liqi zotit te bareke e tha, Allah, u teala. Pasaj that Allahu xhuello wala waj'alna al-laila libasa. Dhe kemi bën natën petk. Veshje, rrobë për gjithsinë. Ande allohu gjelola i yep, jep gjithsis natën për shfar Për nevojën e krijesave që ka e kanë për natën A mundemi paramendu jetën pa natë? Së paramenduot? Krejt ta kompet... Ato elemente për të cilat përbohet njëriju Krejt ta qojnë që pa natë shko, shko jetë Par natëa njëriju lovët parame ndët dy mëtorë lovët mi asë gjatë, hitës pa natë hargjohet hargjohet a ne këni po njëri u cili përshemën mundot me bo aktivitet në të dit dhe mundot me zga dhe me zga fillon dhe ndryshon lëkura e ti fillon si të ti më dopsue fillon qëtë qënje e ti më likështue pse? sepse Allah u gjelohet e tha u e gjeal në lejle li bese ne kemi bo natën petëk ka nevoj me të mështjelë ki petëk I zotit të barë kjo e të ala Pas e thë Allah u gjillu ala Vajjalna nëhara me ashe Dhe neve kimi ba ditën dhe në gjallërije Adha i djetarët janë argumentu me këtë ajet Se gjumë i natës nuk vjen me gjumë i në ditës Gjumë i natës nuk vjen me gjumë i në ditës Për gjumë i ditës e shumë majliksht Përse sa gjumë i natës është falargjye, për çka se është shtyrje me universin. Shtyrje me me dritën. Pra, dita e Allahut e ka vë gojëllrim. Dhe kjo ta energjitika aktivizozohet unë në lolë ditën, por me pas gjallëri. Kur ti në momentin mundohësh me vdekje, kuptimin me pushue ditën, atar ti ndeshësh me getliç dhe ke nuk të mundson ti me përfitue. Po ti fle. Ti fle, po nuk e merr dozën e vërtet të asaj që duhet. Anda njeri u kur flenatën, e njenë tamam harmonijën me atë që ka kryu zotë i unë Gjellë Gjellëluhu. Dërsa ditën, ditën është gjumi i, i zori dhe i domës dëshmërisë. Pas e dhe Allahu Gjellë Gjellëluhu, u e benenën fa u kakum se bërën shi dërë. Tani Allahu Gjellë Gjellëluhu nga begatit e prakshme, edhepse nata dhe dita përshkak lëvizit shumë, Vashdushmërisht, natë dit, natë dit Me, me, me, me cindra mira Neve hummi njënjën e begatis Celi për neve, kurqohën ditë dhët, elhamdulillah o Zot Celi, radhe rata Të radhe rata dhe se të kurqohën ditë dhët, elhamdulillah Për këtë ditë të se ne ka zbarë Zotë i unë gjëlluara Dhe natëm, thotë elhamdulillah o Zotë që tani ma mundëso me pushuhe Pse kjo ndjen humbët? Pse kjo kjo ky falendërim humbët? Se begatit e shumta e e bën njërin me harrua. Keni pa po njeriu i cili ka pasur dishum dhe nuk e ka fituar me me djersë. Është ka pordhëll ata. Është ka pordhëll ata. Dorso njeriu i cili e fiton me djersë e harxhon me mesatare. E din se kjo kushton ka vlerë. Ai çdo sande mot. Pse? Dhe kjo është natyrshme. Kur njeri ju ka shumë bëllëk, ka shumë bëllëk, harohet, hargjon për mas, derd për mas, vetëm shka për derdhët për mas, anë dajë Allahu gjellera, pëse fi përmeng të një metë? Se na i harojna. Na i harojna, se këtë janë një metë, të zotë i gjellële, gjellële fi ula. Pasaj dhe Allahu të bare, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Fa lavujillibola wajaalna wabaneena fauqakum sab'an shidada. Dhe ne kemi ndërtuar mbi juve shtat të forta. Çka janë këto shtat forta? Kan thënë dietarët shtat palçije të forta. I kanë ndërtu Zoti Xhellaluhu. Dhe kjo argumenton për fuqinë e Allahut te barekehute ala. Andrej Kuraj Putin Abdullah ibn Abbasin, shok shoku i nebyangelis sallallahu alaihi wasallam, djali i Haxhës nebyangelis sallallahu alaihi wasallam, i cili e niftë Kur'anin e mirë, e jiftë Kur'anin brendsin e jiftë. Qase niftë djua, e e, e e kishte mësua nga djua peygamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kishte bëu dua peygamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e pyeste Abdullah ibn Abbasin. Si më e kuptu mëshirin dhe xhersin e Zotit xhelel xhelaluhu Atërë thënë të adullaj për një abasi Këthe një kokat nga qieli Shikoni A ka fund kjo, a më një gjeni fund Kjo ka e ka një fund Qieli e ka një fund Kjo nuk, nuk është e pa fund shme Ka një skaj Dhe kjo është me pajtimin e Kit muslimane dhe kit një muslimane Përve është disave cënët filosofojnë Dhe se të mendojnë se kjo ka amshushmëri dhe s'ka fund Kretë djetarët janë pojtu Se qieli ka skaj Pra e ka një qosh dhe nj A dhe thë Allahu gjellola Wabenejna Na e kena nërtu këto Fau kakum Mbi uve Pra mbi uve Mbi tok Sebë an Shtat Qil Shidad Të forta shumë Të forta Shumë Dhesa djetarë gandhan Shidad Mutkine Pra Të përso Sura Kini po qilin Njëriju kur shikon nga qëllë me njëherë fillon që të cohet Dhe Allohu ka kërku në Kur'an me shiku qëllë Dhe ka kërku Allohu gjelë gjelë me meditu në qëllë dhe token Mbi 400 harë është për mendë qëllë dhe toka bash në Kur'an Shikone A da njëriju kur shikon nga qëllë i rahatohet Kuptohet se këtu ka një malështitë madhe Tu kanë i mbuluar shtit të mëdha, derisa kur del nga toka, nga tmirat e tokës, habitet dhe harron Zotin, evet te barekatu ala. Ande Allahu el-Jelalu kemi ndërtuar mbi juve. Çiko ndërtim? Ndërtimi i Zotit el-Jelalu është më i pamedituar. Sot e kanë gjenin telefon dhe njerëzit ja u market kohan. E kanë gjenin kompjuter, njerëzit ja u market kohan. A ek e pa po Këtë telefon dhe atë telefon E paska ketë opcion dhe atë opcion E paska ketë mundësi dhe atë mundësi Kënë regull Po ku është meditimi në fuqit e Zoti Gjellë Gjellë u? Ku është meditimi në fuqit e Zoti Gjellë Gjellë u? Sa është shirin njeriut Nëse matët me këto mjetët e reja që ka ndaj Në përpikshmërin e lartë të shikimit Këtë telefon e paska fotografin më të qartë E paska më të qartë, apo? Po sirin që të kallonë zotit jonë gjele gjelelu Sa e këtë qartë kjo Vesh i cili dëgjën Sa e këtë qartë Ndjenjat e tua Sa janë qarta Kus i kallonë këto Zotit jonë të bare kje vëtëala Andaj u e benejna Na i kemi ndërtu këto Na shpash i harojnë ndërtimët e zotit të bare kje vëtëala Duke u mahnit Me një model Të cine ka kryu njeri ju Edhepse edhe ajo është Inspirim për zotit gjele gjelelu hu është projë prej Allahu të varë e kjo të ala Pasa e tha Allahu gjele gjelelu Vë gjealënë sirajën vë haëgjë Shikoh Allahu të varë e kjo të ala E përmend që jullin Tani e përmend Një begati Gjithashtu të harruan nga anë e njerëzve Dhe ajo është sirajë Sirajë, që ka të më thonë? Sirajë dë më thonë fener Kandel Për këto lovët e përmenë kanë dilin më të madhë që ka egzistonë. Si rajën u hegje. Kanë dhëndje të ardhë, kjo ajet është për dilin. E ka qëjta lovën ndryqusi më shkëllqyjes. A ka diçka në univers që ndryqonë më shumë se dilin? Ska. Në nuk dim. Andë e lovën gjelluale ka përmenë si rajën, Uhaj në formën e zmadhuar të ndriçimit. Uhaj është forma e spray-es zmadhuame e, e ndriçimit. Andaj Allahu që la diellin e bën drit, i dritë, e bën i pjekë, e bën i mundës për të marrë frytat, pa dol dielli ti sun habuk, pa dol dielli ti sun rritësh, pa dol dielli sun largojnë shumë prej viruseve. Pa dol dielli s'ka kuptim jeta qëfar kuptimi ka jeta qëfar kuptimi ka jeta pa verën pa dritën pa djelin qëfar kuptimi kish pas në ersir andaj Allah u gjeluale e përmendi begatin bë njerës shumë të madhe dhe është drita a është drita begatije madhe s'ka begatimat madhe sësa drita ma dje në djelin ka pre begativet shumë ta dhe se të kanë përmendi jetarë dhe kanë shkujt libra ma dje atë shumë ka begatin në djelin qatë shumë këtë mirë api djelit, sa që njërzimi e ka adhuru djelin, dhe ka qëjtë zotë. Anda Ibrahimi në popullin e ti që ka bani, tha ju këta adhuru nja, tha hanën e djelin e adhuru një, tha unë që i si adhuru këto, tha unë i adhuru zotin e këtënve, mirë nëse me diton njëri ju, pse kanë shku njërzit dhe e ka nëdhuru djelin? Se njëri ju është i prirë me adhuru, qatë që ka i banë mirë shumë. I banë mirë shumë Andë njeri ju adhuron e adë njeri ju Se i apë shumë nga e adhuron Andë e djeli atës të mira ka vendohë zotin ta Sa që njëzit e ka nadhurua Për Allah u gjellohet e që ka tha Ua gjealna Ne e kemi kryuar djeli Ua gjealna si rajën dhe hagë Ne e kemi bo djelin Ndriquës për juve Qëfar në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në ande besimtarit me medituon kta pse ka kriju Allahu Xhelel gjele Xhelalu jet k'dil tamal dhe madhon Allahun te bareke we teala pase ith Allahu te bareke we teala وانزلنا من المؤصرات ماءا فجاجا tani nga kto planete dhe krijime tmlloja zoti on te bareke we teala ka jon ne begatin e flladit dhe tha neve nga ret kem isbrit ujë të kanëshëm për juve ujë të kanëshëm për juve pra shiko kjo laramani e kryimit është vetë për sësëmëria në zoti gjellë gjellëllu në zeti me ftoftin ujë me tohen këto kur kombinohen arriyet pososmoria e zotit te vareke o te ala elush mi zotit donxje le xhelalu qe allah o te vareke o te ala na munson me medituna fjalte e zotit te vareke o te ala me musu kuranin allah o xhelalu elush mi zotit don te vareke o te ala qe zoti jun subhana o te ala na munson qe me perfitu zemrat tona nga madria e zotit xhelalu elush bi allah o te vareke o te ala qe zoti o te vareke o te ala na munson qe t vojm vepra timira allah ti ban qabul ato allah ta munson me u largu vepra te liga dhe allah o xhelalu na shproblem فبرتقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين